Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ayumid din Allahun amadruwa rafan androhim dha vatam pritindim da faalika qoym Nesal lavdat adbikimata allahut Salavatatona salamat chofri bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bifamilati bishokat dhe të gjithë ata që ndihen këtu rrugë ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrohet ose besimtar që nga fillimi Ramazani i Ramazanit, datë gjumaja e parë e këtij muaji të bekuar, kemi filluar të trajtojmë në këtë pjesë para xhumas, fjalën e Zotit xhellahu ala ku bëhet obligim xherimi. A kemi thënë se është më rëndësish të trajtohet kjo ajet që fjala Allahu xhallahu ala për të kuptuar drejtse si është obliguagjërimi dhe si duhet më kuptuar xhërimin dhe ku na shpi xhërimi. Andaj kemi thënë se Allahu xhallahu alahu kët obligim të madh ka filluar me një thirrje të veçantë, të posaçme për neve. Një thirje cila është thirje nderi dhe përgjërsisë oju që keni besuar Pastaj në formë të një nënkuptimi ka vazhduar të në e bën obligim A gjërimin duke mos e përmandur burimin e obligimit Dhe të duke mos të se Allahua ka obliguar mirë po u është obliguar juve Ju është obliguar juve a gjërimi dhe kemi trajtua në të temën, në takimin e kaluar, pëse Allah u Gjelle Vola ka thënë, ju është obliguar a gjërimi, për të nëmsuar se besimi, në Allah u Gjelle Gjelalu besimi i drejt, nëmsën nga kush duhet të marrën, si duhet të kuptojnë finë e kështë më rrath. Andë besimtari i drejt e din, se kur bje fjole për obligimet svetare, kur bje fjole për obligimet svetare, qi ka karshi Zoti jelleualla, po edhe karshi njerëzve, atë burimi i këtyre obligimeve është shpalla e Zotit. Fjalë të Allahut te barekau teala. Dhe në fund Allahu jelleualla kët ayat këto atë ajat madhështorë ajetin e angjëlimit e ka përfunduar në fjalën la anlakum ta takun. Do të thotë, o ju që keni besuar, u është bër obligim ju vajrime. Pse? Pse duhet të agjëroj? Kjo sakrifizit kë mundë që ne po e tregujmë këtë muajt bekuat Ramazanit, kjo sakrifizit që gjdo vjetë po vje koha e saj dhe ne gjithë mund po ime t'gatë shumë, elhamdullat, që t'i rim gati kësaj sakrifizit këti obligimi, ku duhet më nga dërgu kjo sakrifizit? Qfar duhet do të të më ndërtu tek ne kjo sakrificë. Çfarë roli ka agjërimi në jetën tonë? Kjo është ndrëndra pika më e rëndësishme. Dhe kjo është tema më e rëndësishme që ka të bëjë me imagjinimin. Ngase ne nuk duhet dhe shpesh edhe shpërmend nuk duhet më të kuptojmë ashtu si agjërimin si thjesht një praktikë e ushimit edhe pijes. Po, braktisja, ushtimit dhe pjes është pjes për bërës agjërimit dhe nuk qëndërn agjërimit për ta. Mirë po, kjo është mjatë. Nënë ti, pëse s'po hamë bukë, pëse s'po pinë ujë, pëse e agjër ushëm, ti për e përdojnë një mjatë. E gjdo kush e përdojnë një mjatë për ma rritë dikonë. Për shambull, e cja është mjatë, po nëmonë ti... Jenis dikon, ecë për t'i qka, për me mri dikon e përdor ecën, nëso pak ma largë, mjeti e ecës nuk të krymë punë, që varë bërën? Hypë në kerë, nëse do është pak ma largë e duke në shku ma shpejt, hypë në aeroplanë, është mjetë, nuk është që levë në vetëi, dhe kush do që përdor mjetin e caktumë, gjithë kushë vetë e që ka pëtëm e ta? Më bëmet pa dikush për shembull me një mjet në dorë, çe keç në dorë më pas, më pas të shkën dorë, at vetin e çka po të më të? Po dualla me këtë punë. Ah, domethënë e përdor mjetin se ki më boni punë. Andaj edhe agjërimi është mjet. E me vetë dikush e çka po të më këta agjërimti? Çka i thojmë na? E çka është, thaj që do na më shpjegos sot inshallah bënina. Çka dojmë na me agjërim? Po ul lom na fare tash me vetë më bëu Ankieta sondoshe me bëu analiza e të çka do të pagjërimit, e të çka doën e ti. Allah xhallahu na ka kursyer nga këto, na ka dhësuar vetë çka duhet të bëjmë. S'na kalon na mëmunu. As s'na më për të çyllime që më pas 100 mijë çyllime që gjithë kurs çyllim vetë këqjërimën. Jo kështu. Zoti xhallahu xhelalu na ka bashkuar dhe na ka unifikuar të gjithve tek një qëllim. E ai është la anlakum tatqoon. Tatq O u është bërë juve u është bërë juve obligim agjerimi që të arrini një qëlim që e këmënin takua që së për e këmënin ajqëlimi veni ku këra mëshkuna më agjerime më këmënin takua e qëka takuaja është përkëthy në gjuën Shqipë si devotëshmëri njën nga kuptimet e filës takua është devotëshmëri për nuk është krejtë Për ndër ne këna më udeturu që kësoj fjallë me i ashtuat do kuptime tjera edhe do shqelimet tjera që me kuptu ma drejt ku i nga njës nga në agjerim e që i bje se në fund të agjerimit do të me këqyrë, a këna mri ku i nga njës a së këna mri nëse ti për shambull e ke marrë kjerën dhe njës dikon gërë diko shku, për shkame këtë kërë për shkët ti në Prishtin përsa shkuat në Pris Apo, me satarja, ma shpejt, ma kadal, sa më rëndësi një orë. Masë tri ore, përsham, po mund me ti në telefon, familja, a mrive, jo ola së mrive, qështë për së mrive? Oshë doshë me mri, ti ka i kjera, ka i e shkuti, në në që ditën njerëz, qështë së ke mri ti për tri orë, me shku për shtinë, që ditën? Se mjetin e ke pas, ku hako në mjaftushme me mri, pse së ke mri ola? Apo, rëndhe e lau përna th Mjetin e keni, agjerimi Mjetin e ki, ku ki me hipe, e ki mjetin Kohën e ki, një mujdit Në fond dhe vetë Allah A ke mri, tush jo, pëse mës ke mri Paramena, as mës me ditë ku do të mëmri Për shambullon Që ka botë me këtë njëri Andaj, që shtu të ketë njëtë edhe, edhe, edhe Në botën tjetër, se kërsin këtë do një E ki mjetin, edhe ki kone Caktume për mëmri në qëllim Nëse, nuk mërin atërë e defekti ku mund me konë, përshamur. Kur dëve dikush mas 3 ore, mas 4 ore, që në përës kemë ria në në Prishtin, të qëka i thush? Ose i thush, nuk kaprish kjerri mjeti së në regull, o është normal kjo, ose i thush, e ku mund rrugën, a ka mund si me kunet dreta, e ku mund që rrugën, vëzën me rani rrugë, kështot, kështë e ma shkut, i rash dhe meta. E, kjo është arsye, pse e vënu? Mirë Të agjerimi Nëse nuk arrim qëllim Kujen anis A kina në nënësi me thonë Mjetës i shku regull Jo Nga së agjerimi është tamam i përshtatë shumë I përshtatë shumë tamam për me qunë qëllim Zotë i gjellohana e ka regullu për këtë pun Atër mund të jetë aje që i komro do rrugve tjera, ah, do të thon mjetëse ti e përdor kudo që duhet. Je hidh rrugve të tjera me mjetin që s'i dosh me inaton. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, "Men lem yeda qaul az-zuri wal amala bihi falesa lillahi haja fi an yeda ta'ama wa sharaba." Shikoni më vonë sop bukurin lidh të sana. Ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, ai që nuk e braktis Fjallën e kjeqe, fjallën e ndytë, fjallën e nëqmuse. Dhe nuk i braktis pun të këqia, Allahu gjellë në gjellalu, si a ka lola ati a gjerimin me eloveq bukën e ushimin edhe edhe pjenë atër, ja. Dhe kjo mjetë të zhdonë me rritë i shka. Nese nuk e ja arrimë, atërë nuk e ke përdur që zhdo, dhe. Ose për shambull, a loli shambull të të. Nëse, pa për i këthim që ti shambull me kërën Prishtin, ma ka leke në me mërë vëshë. E ke marë kërën regull, i njësë Prishtin për një odo është mëmri. Masë tëri ore, kater ore, po të vetë familja, gruja, fëmija, nona, baba, a mërive, ju, jo, pëse mërës këmri? Me i thonë për shambull, po qësh më mëmri u në? Tek gjusë rrugën, pëse? Me kërë të mirë, i njësë është mëm Qëka ke bote, ven se me hypnë kjerë, me igra kjerët, e ke lidhë militarit të engrej kjerën për Prishtina për. Ky mjetë ashë për me ngrej ti, a me hyp ti në ta me shkën Prishtina. Që ky mjetë të kjerë, për çka të vindhë ty? Ja, për me ngrej, zhagë, smri në Prishtina, lalem kur. Andaj, duhet me ditë me përdojë mjetën. Që kjo më rëndësi, me ditë me përdojë mjetën, mjetën rego. Po duhet me ditë me përdojë, që se dit A ndaj dikush për shembull e ngrej zharin gjinimin apo thotë. Jo, kështu për zharu me ngrej për zorin me shkum kështu të smrinam. Duhet me ditën për durmjetin, për me çun qelim. E nëse e kim jetën dhe e ki agjërimin, dhe nëse e përdorçysh duhet, din me e përdorçysh duhet, patjetër kimë mri se teton kanë mri çështot. Kush e ka përdor mjetin e agjërimit për këtë çelim ja ka dhënë. S'ka dikush që ka dhënë si aku dal përveç ati që u hi udhë dhe tjera ose s'ka ditë me përdur mjetin e kjo është fajit i në përveç e përmës me i udhë dhe tjera edhe përmës me keq përdur mjetin mu lodhna me mjetë dhe me rrinë qëllim Zotin Gjellëvola po në shpjegon këtë punë Leallekum të tëkun të A gjërimin e keni përqit punë që me mri ju të një qëllim të një, një cakë që emni ati qëllim e është takua që s A më nisoj çështën. Për kthehet devshmëri për kushtet e dhëra vëla, mirë po na duhet hala më sqegu për me ku do madrej. Ali o radhiyallahu taala anhu të ndërronë zonë kom pik shoku vetë njerë të pejgamberit sallallahu selam u keni ofruar mi i tij ka pas djalt Hoxhës dhe ka qenë për njerëzve të guxim shumë trima po dhe shumë më aq më konë. Domthon, fjalët e Aliut radhiyallahu anhu sot e ksoj të studuojon. Gjykimet që gaboi mes njerëzve të Mahmicës, që ska ditë njerëzve më odor drejtin, me me knaqsh palt. Po po shumë më aq. E kam pyet kët burr të madh Aliun radhiyallahu anhu. Allahu qof të kënaqë me ta. E kam pyet për ç't takuoa. Çka takuoa? Ja? Na përdosim Kur'an, që Allahu gjithë dora po Ali pëneve takuoan, po liq me kon takuoa. Çka kjo e kam pyet. Na përdijm ç't devesh pri, po ja, ja më shumë diçka çka kjo. Dëgjoni këtburr çka shpjegou kët takova. E çtonë po apo dëna mëshku. Në tashje tu fol për vënin si ku kanë mëshku. Si për shembull je nis në Prishtinë, po ti s'din për Prishtinën kur çe pas amnit. E thua dikujt, "Kallzon me pak çeti ku po shkojm çka ka atje." Ai thotë, "Ja atje ka kështu e ka kështu." Po, so ama shumë ta kallzon ti më me çet skuat atje. Përandaj na e dim që devastoria. Ne pëdim se çyteti ku na nista me Adhrime Kamen takova, çu se kam në vënë. Çka kjo e çka është çka e ka thënë edhe Aliun radhiyallahu anhu çka arti kan thon ka thon e takwa ka thon el ghoufu min el jalil wel amalu bit tanzil wel isti'dadu li yomir rahil takoya ku e na nizna kan thon Ali radhiyallahu ta'ala nu i ka tri komponente i ka tri elemente që përbëjnë e përbërë. Domthon sikur në qytet përbëhet prej për qendrës apo ko periferinë ko, çështë e përbëria e takuas është sipas shpjegimit e Aliut radhiyallahu, është e përbërë prej tre komponenteve. El khawfu min el Jalil, ka thonë me i apost dron Allahu xhella uala. Muruid pezo xhella uala. Domthon ti shruaj namazan ke po marrëm des Edhe deri te Guaj e Xhumehrata. Pse s'kon në një pikë të posht? Kush po të shë? Vullai ton kush merr vesh bëllë. Po vullai më shkuma që mos me hongur bukës atë mund shkosh këtu bën e merr vesh që s'i ndihush. E pse s'ja bën kështu? A droj epizotit po gënojmë. E ç'i kja është pra? Na po kim dëshirë që tash kjo droj e Zotit që mos me shkuni një pik ujë agjërushëm, janë edhe pika tjera, janë edhe kafshora të, të, të ujë, tjera, as janë ato bukës. As janë pikat ujit, po janë të tjerave. Edhe ato kur të vinë këtu me qiçit. Mos me qiçit e poshtë. Pse? Zoti nuk i don atë. Çi kjo është agjerimi këtu? Mbet mësua që kur syrin i do të më marrë çka që zban, zban më i thon. Zban më me qir kur s duot. Kur veshin do më marrë pika uj, të pika ujë, fjalvë të caktuar më zban më i shtik, zban më ngukët fjalë. Kur dora do më shku kur s duot, zban. Kur këmba dhëmët qukus duhet zban Pse? Elkhaufu minën gjelil Tu të apë i Zotë zban Na jna musliman Na jna besimtar Na jna rapë i Zotë i Gjellewala Dhët me ija pas dronë Allah të barek vë talë Kujdes me konda i Zotë i Gjellewala Kujdes me pas Kujdes ka dalë kërë fjallë që pa e them A prejkë dikun e Allah Kë vepër, kë shoshni Kë pun që pa e baj Kë rrugë që pa e mar Kë qëllim që, që mnisë dikun me shku A vetët dikush, kjo para që pa argjiti këto, kjo para që pa fitët piktuit, me vetë dikush, vetën e ti me thonë që, nësën vetë zote për këto qëka i thëmë, a në regull, a, dhe me thonë, kur te e insëllën vetën tënde, këtë pyjtjet madhe, dhe gjithë mund në bastë kësoj pyjtja, pas taj ija për gjithjit e jetës tënde, te e kja rrëqëllimin, kemë rrinë qytatë. Prandaj, Omeri radiallahu ta'alanhu, e ka pytë obej ibn i kabin, obej u konë nga njësët e mëdhajt Kuranit për i shokve të pejgamberit sallallahu a sallam. E ka pytë obej ibn i kabin, kabin këtë, o meri, o meri burin madhë, e i pej, u dhejtësve të dy të muslimanë pasë Muhammedit sallallahu a sallam. U dhejtë si parë është Ebu Bekri, u dhejtë si ty të është, o meri, i treti jothmani dhe i katër të alihur e tjallon ten u dhejtësit e E o meru ku një meqëm, po edhe i meqëm i vetë këherë. A i meqëm është e që vetë, se jo e qësë vetë. Andaj ka pytë, o bejbë një kapi, po në të përrezonë Kurani, një njësë i Kuranit, që kjo fjallat takua, qështë që e që kanë lyptë, a këtë fjallat Allah, se kanë po qëpeshë në Kurani, po përmenet. Qështë e ke kuptu, të ka thonë këtë takua. O bejbë një kapi ka th s'pëdu me ta përkufizua, me t'bo pika, me bë, një shambu për dhësën. A kje e së në ere natën, t'kabu a kje rrugës natën, tu e së tullë tu, e me kalu me një rrugë që është erëshitshme dhe rëzikshme. Që ka rrugë erëshitshme, rëshet, po nuk ka fërë rëzik, e të murdzu. A më ka do rrugën, bëj e kje të rëzikshme, me bë murdzu, Allah, alema, që është mu. Rrugë erëshitshme dhe rrugë Ka thonë, o meri, po më ka bëva kja, në përshketinë, kështë i ka i karaj, diko në dorë, bëh, e. I ka thonë, kur i artë të qaj e rrugë, e rrëshqitshme, dhe e rrezikshme, dhe e fshtirme e te i kalu, qështë ja ke bëhë, qështë kejtë? Hëtë, këm ejtë me shumë ku i desë, këtë dëvëmendin e këm pasë, ku për e qësë komën. Ka thonë, që kja është dhe vësëmër Kërë që është në Saban, me pyëtë që i komë bërë që Allahot, dhe mendja, Man, këta të kërë qëtë ke pyëtë në men, që kërë qëllimi, dhe vëshmëria, mas me komë kjo zbjen men, zbjen men, për ndaj, kër arrinë të kjë cak, të dalim përë viti këto pyëtje, që kërë që zotit, saba, i komë bërë zotit, kërë që është në Saban, i kërë që i bësh me falë Saban, falë Saban. K çai kom barzutit mos më qyr kur os duat apo e kom barsh allahut mos më porzim punë që s'u takojnë se të mia çka të intereson ti një punë s'është puna jame kë aj aj ki barsh kur të marr rrugën ose të fiton dikun çai kom barzutit apo e kom barsh shpirt zotit me qysh familen e kom barsh me la burrët njerëz që jau kam e kom barsh çdo çai barsh zoti taspal tani të tjerë vërtet kur vjen ramazani çai kom barsh allahut me nginu, nginoj, që është të vësëntar i vërëm? A ne i kujdes, kur të vjen, kur të vjen, mundësia me fol, e vetë vetën, nëse fol i tash, a është Allah i knaqëm e që të fol me tëm? E dinë të, nëse njërë dhe me fol për sy e faqëm, u ka dujë qërës i meqëm, Allah sështë i knaqëm e këtëm, mësë fol heqëm? Kur dhe me fol për shambur, mirën e, sinqerën, se kam për nam p është në rregull, është e qelluara, është vërtet mos po shpifiki për dikën, mos po foli keq për dikën, do të thotë për fenën e Zotit po flas, çka nuk duhet, çka nuk di e kështu më rrodhën. Prandaj gjitha këto ia sill besimtarit arritja në çellim i gjuht takua. Do thonë, e bën të kujdesshëm në veprimet e tij, e bën të kujdesshëm në fjalët e tij, e bën të kujdesshëm në shoqërinë e tij, të kujdesshëm në fitimin e pasurisë të kujdesur në shpenzimin e pasuris, të kujdesur me pletë kuptimin e fjallës në jetë në ti. Qëta ka thonë, e në khaufu më në, në thon, -khaufu gjelil, me utut për e zotët. Ule amelu bitë të nzil, ta ku ashtë me ututë Allahot, dhe me punu si pas asaj që Allahot ka thonë, dhe treta, ali u ka thonë, ule isti edadu li ju mirë rëhil, pregaditja për uhtimin qiminisë, se thonë. E ku i në njësëna? Kajtë imi uthtarë atë. Gjdo njëri në dunjo kur vjen, fmi ju, foshnja, si të vjenë në dunjo, bët antar i një karavani të uthtarëve, që s'nalët të erin kja metë. Ka fillu me Ademin a.s. dhe nuk përfëndon të erin kja metë. Karavani i uthtarëve. Ta unë i në në uthtarë, që shkallon vetë fjale ajunë popullore. Kajtë i në uztar, uztar, udhina, kena, kena, në uthtarë, pleqë qështu kamë uthtarë. Udh Kër do me morë udhë. Me morë udhë. Që sa so mirë këmësën takëvoja. Që ta, që ta du të në mëso gjerimi. Ti e për udhë, mirë. Njëri që do me morë udhë. Qëka bënë e vëllapëtër? Masë pari, sigurën, qëka i duhet për rrugë? Merë një qëndë. Merë një koferë. Edhe në temë ushë të jesha gjera personale çka i duhet për rrugë mirë un po do më pyetni pyetje shani rrugën hafazet apo ka llojësh rrugën hajde oj hajde do më thonë një pjutje mi obo e mërëm vëshë që njëri kër njësit për rrugë merë qëndë, mirë a është qëndëta e një që e merë njëri si ku shkom për prishtim si ku shkom për shkup si ku shkom për stambol si ku shkom për meke, një qëndë të kom a bon jo, bo në që shtutë jo Allah, te i në prishtim po kësë merë qëndë heq nga që të këthejna pak ma lërë me shku s'po ku një kjesë e mërë dhe mënë so më lërgë rruga so më e fështi rruga qanta me mëdhe a është kë kushti por e mirë a tje ku e në nisë na me shku në hirët qfar qanta në dhyn a dhynë kjesë e vogël a është ka me dur në gjepa a dhynë qanta e mëdhe a që kja është me kuptu që ka të takvaja takvallu ku të mësën qantën që dush me mërë me vete ku e nisë që kja � edhe e dyta të njëlozër e mërë vështë qantën qantën e mërë vështë hojtë po duke ka më kone madhe mirë po ta mështet një sen dhe pe kry qanta e madhe po duke me ditë dhe qa me mush për shambu për shambu nëse një njëri ka me shku lark dhe ka me nejtë dy dit a ishtin tjesht e njëta si kërsa e që komënërët një vjetë? Jo, jo, se dy dhëtë të rritët, te ke fundit nuk me për shumë tesha. Nuk me pëse, të të palën më vojtë paloj, ishte në kese këthejnë, në dërsa, a e që komënërët ma shumë, nërma shumë tesha, pëse i duen për kësë gjati. Andë i rruga ju në ahiret është e gatë, duhet qënë të e madhe. Qëndrimja të së është, E kënë mehet 2 dita, 1 dita, sa kënë mehet për gjithë mund kënë mehet anë. Andaj duen, diqka, duen do të, po thëmë, kushtimisht tesha, që nuk shterë në kur, gjithë rinë atje aftën. Duen të punë sinqerta për Allah në gjithën dhe vana. E sinceriteti, i manë tesht e ria gjithë mën kur, nuk shkyhë në dhe. Dhe e treta, e mërë vlo ato që i duhet për rrugë, para mëna për shambull, dikush me e mushtë qantë me thonë, vynë këta kërdi këngjinët edhe kur shkon në trekun e ahiretet me ble gjenetin i qëtë Allah o thotë me qka jarë o robja me bleket hisë po, e këto, tja përdo me në gjenet e këto është të ushitë së gjeneti me qka dhe me ble të e qilë këferën me gurët me këtës blehet me këtës ke mujtë me blehet dë njët të kjojnë ahiret përëndaj merë me veti malin që me të blehet gjeneti, ju të li farë malin Gjithë ka së nëmerë, së dhajt di kush mund marrë me qonë të madhe, me kuferë të madhe, e i ronë, kur të shetishtu, kur të qelë, kur të qelë, kur të shetishtu, kur të qelë, kur të qelë, në të tishat vjetra, do gurë, do hekre, do armaturë, po zbankja, Allah, nuk bankja, me këta zblehet atje. Pra ndaj, takua, që në mësën agjerimi, sa atje këna me shku, në i mësën këto sene. Në i mësën, si me i a pas frikën e lautë. Në mësën si me punu, si pas asaj që Allah është i knachon Dhe në mësën qka Në mësën të ndronësën si mu pregadit Qfar qante me marë, qka me fund këtë qante Dhe si me e ble njësën, me këtë qante kanë Me e ble hisën e gjenetit Allah u gjallëvarë ka thonë Inna Allah shtera Minna il mu'minin e enfusa Më muala hum bi anna le humul gjanna Allah u thotë Në kuransurën të ube Allah u ka ble Do Allah u blenë nga rap të ti, jetën dhe pasunin, për balë qka fit, gjenitit. Dëmonë, malë e të që ti jenis me të meble gjenitin, është jetë a jote, edhe është pasunia që të kepë Allah Gjellewala, qëfë materiale, qëfë shëndetsore, qëfë mija, qëka do qëfë nga mirësi që Allah të ka dhëmë, kejtojnë malë e të, njësit, me të një që të i të shë Allah Gjellewala, jarabë, jetë a jeme, ka qenë në shërbim të nd Pasunia që ja përpisoj është e shtratit Allah xën lavela. Pasunia që fiton halal është e shtratit e Allah xën lavela. Vullai të, të ndruvë në, vazh. Pasunia e fituar haram dhe jo që duhet jasaj me miliardën kuft, këtë dynjë në mush të u gjellë u gjellë Allah xën lavela kur të kryen punova. Andaj duhet kualiteti ja soi me çka shkojmë te Allah xën lavela. Allah na mëson se ta arrim ta kollokon. Allah na mëson që në kët ustim të kemi mjetet e duhura për me shku këdiri të gëverni, si kurse e cekat që nga fillimit. Dhe në mundësof që këj agjerim, të jetë mjetë efikas për neve, që një të arrim në destinacion e fundit të këti u thime, që Allah i tha leallekum të tekun, i tha qetinit të dëvazshum. Allah unë a bëft të dëvazshum në i pasrur zemra tona, dhe Allah unë a bëft për fundim gjennetit. Me ka që për e dhe fund, është për shtonjë një sofë asot këri musitë وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا